Második fejezet. Amikor pedig megszületik Jézus a Júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit tudakozódik tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy kisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet az Izraelt.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 aranyat, tömjént és mírhát. És mivel álomban megint tettek, hogy Herodeshez vissza nem menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérnek, ímé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kej fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halára fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik. És ott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az úr mondott a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alul, az idő szerint, amelyet szorgalmatosan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt. Szó hallatszott rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, imé az Úrnak angyala megjelenik álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván, kej fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halára keresik. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. Hogy Judában Arkelaus uralkodik Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert oda menni, hanem mint hogy álomban meginteték Galilea vidékeire tére. És oda jutván lakozék a Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.